Речта на председателката на Европейската комисия е важен момент в европейската политика, защото е определяща за законодателната програма за следващата година. Обаче пък тази следваща година е изборна. Да припомним, че винаги текстът на предстоящата реч е строго пазена тайна в Брюксел. Големите европейски медии винаги гадаят, някои от тях даже си играят. Юр yeah, например, вече за поредна година прави бинго-карти по определени изрази, с които може да се играе по време на речета. Ние предполагахме, че акцентите ще са миграцията, Украина, зелената сделка. Какво в крайна сметка чухме до този момент, пак ще кажа, речта продължава, така че предполагаме и за какво още ще стане дума в нея. Но а, особено интересно е какво чуваме и какво не чуваме още по-любопитно е да знаем а, как а, тази реч се чете от а, експертите по Европейския съюз. За това ми е много приятно да кажа добър ден на доцент Мирела Вайлева от Катедра европейстика в Софийския университет. Добър ден! И за мен е много приятно във вашето студио. Историк, преподавател по история на европейската интеграция, руководител на магистърска програма, а, свързана с политиките на Европейския съюз, била е Жан Моне, лектор по история на източното разширяване на Европейския съюз, специализирала е в а, университета Мастрит в а, и Европейският а, университетски институт в Италия. Много ми е приятно да кажа добър ден и на Горан Георгиев. Добре, Анализатор в програма Сигурност на център за изследване на демокрацията. Анализира а, Областите свързани с корупция, организирана престъпност, радикализация на тероризма, чуждото влияние, дезинформацията са теми важни за Европейския съюз също така. По време на неговото висше образование по европейско право и международни отношения в Грюнингенския университет в Холандия изучава връзката между правни норми и геополитика. И а да започнем там. Ние допускахме, че контролът върху миграцията и прилагането на зелената сделка ще бъдат в основата на тази реч. Чухме това. А, дали обаче като цяло речта е това, което очаквахте или има нещо, което изли... из... излиза извън вашите очаквания? За мен лично беше интересно това, че тя започна на немски, след това премина на английски, след това обърна на френски, но това може би е така ясна част от лингвистичната куртуазия на Европейския съюз. Доцент Велева? Определеност права от това плавно преминаване от език в език, всъщност уважение към езиковото многообразие и към гражданите на Европейския съюз. А, това, което аз мога да кажа за а, моя първоначален... Очакванията ми спрямо а, речта е, тя във висока степен съответства на това, което очаквах. А, обаче има някои детайли, които за мен са изненадващи. Ри като съдържание тя поставя основните акценти над същите, които са в документа, който беше публикуван като а, така събиращ постиженията на Европейската комисия, войната с Украина, а, зеления пакт, цифровизация, а, устойчивост на европейската демокрация. А същите акценти ги има обаче те са обърнати в обратен ред. Тя започва това, което също не ме занадва, с основната мисия на Тоест, е, Защо ни е? За какво всъщност той съществува? За да осигурява мир, благоденство и демокрация, които са в триединство. Нито едно от тях не може да се стова отделно. Впрочем, в буквално второто изречение тя спомена думата и избори а, и по някакъв начин се обърна към младите избиратели, които ще гласуват за първи път. А, дали смятате, че това е някакъв вид заявка, защото това е една от големите интриги в а, европейските институции? Дали тя ще а, даде заявка за втори а, мандат? Нещо, което се случва... Мисля, че не се е случвало никога. А, не. Включвало се. се. така. А, и сега да. ще ви кажа и нещо друго. Та според мен тя прави заявка. Има препратка към Делор поне два пъти. Делор се смята за един от най-успешните председатели Жак на Европейската комисия Жак Делор. А, и тя прави не случайна препратка към него. Ако обърнахте внимание, направя акценти за равенството между половете и жените в управлението. Нали, са, това са детайли. Аз правя тук едни Предположения, Не мога да... Ама за това сме ви поканили, защото а, така, според знаете мен? тези тънкости, така да се каже, на а, аналогиите, сравненията... Така ми изглежда. А, отделно от това тя прави... А, нали, заявява категорично, че комисията се е справила с историческо предизвикателство, което пак е препратка към комисията Дело, защото на времето точно тя отговаря на разпадането на комунистическия лагер. Нали, той казва двор, историята чука на нашата врата и отговаря с договор от Маа Стрихт и Общия пазар. Сега Фон казва а, Ние отговорихме на призива на историята. Това е основно постижение. То е точно така. Европейски съюз отговори на едно безпредседентно историческо предизвикателство. Обаче пък, връщайки се назад, това именно е неговата работа. Тоест, постижението на комисията е, че тя си свърши работата. Като отговори по безпредседентен начин на не по-малко безпредседентно предизвикателство. Сега, за мен е изненадващото и, че тя... Макар, че той, той е малко като как да кажа, композиране на песен. Дали най-хубавата чаша е в края, най-запомнищата се, или в началото? Тя е избрала, вероятно, защото не чухме крайна решта, но за повече отида към а, Украина, да сложи... Нали, тя ги изброи в, в, в този ред. Екологична, цифрова и геополитическа Европа е отговора на историческото предизвикателство. И върви точно по тази градация, която обратна на а, това, което е... В документ. Там е, започва с е, геополитическа, минава през екологична и цифровизация, и стойчивост на обществото е накрая. Сега, тя е избрала да, този вероятно, документ е това... от 120 страници, да, ако не се лъжа. Да, но там: е видяхме, логика. че тя се справи в 45 минути, защото ръчта приключи. Само нещо искам прекулагам. да кажа, понеже си размислих тук защо така е поступила. Не е просто според мен, заради това, че се завърши ударно. Има едно предизвикателство комисията е да е геополитически грабч тя по презумпция не може да е такъв и понеже тя обаче вече стана такъв което постижение наистина именно през кризата с бруталната руска инвазия в Украина може и това да... Тя не... комисията се опитва през Урсова фондерлайн да не дразни страните членки, като им заявява ето ние вече играем на геополитическата сцена тя го казва между другото покрай вас, заедно с вас, но и независимо от вас Uh -huh. а, така че и това е, а, нали, според мен причината да го ста... може да е причина да го стая за накрая, освен, че според мен най-важното постижение, което именно, че Европейската комисия е вече а, геополитически играч. Геополитически играч, а, Горан Георгиев е на ход. А, това означава а, съюз, в който а, да а, се има предвид и а, военно, Единство, единство по отношение на националната или наднационалната или европейската сигурност и подобен тип неща, които вървят в пакет, особено когато става дума и за заплахи, и за ситуация, в която трябва да се справят. Аз директно ще цитирам. «Русия и хаоса». Това беше един специфичен израз на Урсула Фондерлайн. «Русия воюва с устава на ООН. Още един цитат от нея. Да, интересно, под геополитически грач, аз лично разбирам и, и военни тематики, естествено и сигурност, така, сигурност на самия съюз, но също така е въобще разлика в начин, и, начин на водене на външна политика на съюза. Обичайния така имидж на съюза и, и, и неговата политика и е една либерална идея. И, и тя не случайно и правилно се а, така обърна към, се към самото начало на Съюза след Втората световна война и, а, и, и това, че той за пореден път му се налага да отговаря на призива на историята. А, но но също с започването на, на геополитическата комисия, а, това е един термин, който чухме няколко пъти в речта и въобще цялата реч, като цяло се върти около тази а, парадигма, което е хубаво, а, дали наистина Съюза се е превърнал в геополитически играч, а, както правилно отбелязахме това само по себе си е много трудно, защото е раз... бива дърпан много различни посоки от страните, самите страни-членки. И а, всъщност за мен може би е спорно дали Съюза е станал и комисията дали е геополитическа или по-скоро на нея и се налага да бъде такава от външно отвъншен натиск, така казвам, но всъщност Комисията постигна много за последната година и, и въобще за целия мандат мина през най-различни кризи, които свях споменати и Брексити, и COVID, и а, климатични промени, и, и а, руска агресия, увеличаваща се. И основните проблеми, всъщност, продължават, бих казал, да са в самите страни членки. И по-точно най-големите и влиятелните, Франция, например, на първо място Германия. Докато не се случи това голямо събуждане в Германия, на, на, на комисията ще й е трудно да действа отвъд това, бих казал. Въпреки, че председателката на комисията е от Германия, сега малко по този акцент, който видяхме, че извеждат и нашите новини в 11 часа. А, Китай. Mm. Започва разследване на ефтините електромобили от Китай. А, Урсула Фон дер говори за а, отворен диалог с Китай, с намаляване на риска, но не и за прекъсване на отношения, нещо, което, за което тя ще настоява при предстоящата среща Европейския съюз Китай. И още нещо, едно много силно позициониране на Африка през темата за военните преврати, всъщност репликата «Русия играе с хаоса» беше по повод на Африка, още преди да въведе темата за Украина. Виждате ли тук някакви изненади или пък заявки за бъдещата политика, външната политика на Европейския съюз? Доцент Валево или... А, а, аз това, което ми прави впечатление, а, наистина много е важно. Тя е няколко пъти почета, че Европа е пионер в чистите производства, в а, така постигането на неутрална зелена економика. А, в самия документ, който четок, пише, че Европа е първенец в едно състезание а, за постигане на нетни нали, емисии. А, само, че за мен остана въпросът тя с кого по-точно се състезава. Дали останалите участници в състезанието спазват същите правила, като се състезават? А, а сега не става ли ясно с кого се сега, състезава да, Европа? Ми в смисъл много ясно. ясно позициониране на Китай. А, а сега, честно казвам, съм имам съмнение, че САЩ и Китай имат съзнание, че се състезават с Европа в, по това отношение. А, нали сравнение прави с САЩ и Китай? Тя го, а, за това, че Uh, те имат много по-малко чисти производства от Европа, която има много голямо нарастване от нула до, uh, не мога uh -huh. да си спомня точно каква цифра посочи, много голям напредък за последните години, докато те изостават. Ами те изостават, ама те дали имат такава цел, така че и взети заедно, така, взети заедно всъщност те са много назад от нас по брой предприятия, които произвежда чиста Чисто... стомана. Конкретно, да, да, чиста от 0 стомана, до 38. Чиста стомана, така ме е така че вътре, за мен да. и тук тя преходи, нали, малко по-късно, след като каза Европа колко е напред, което наистина е постижение, да, но то си има обратна страна и тя е свързана с а, така, конкурентоспособността на Европа в глобален мащаб. Сега тя говори за нелоялна конкуренция заради държавни субсидии а, за, и нали, особено посочи Китай, и че ще има разследване на продукция, която евентуално е субсидирана от държавата. Но тук си говорихме с колегата, че всъщност Европа от години а, общата селско-стопанска политика е протекционистична. Тя субсидира селско-стопанската продукция и това Съединените Американски щати го имат като проблематично за в отношенията с Европа поне от 30 години назад. А, и тук пък възниква, ми да, нали, нелоялна е конкуренцията на Китай, по същия начин САЩ могат да кажете ми да, и ние от кога ви казваме. Тоест, да, Европа наистина има огромно постижение, но те има обратна страна. Тя първо е свързана с финансиране, откъде се взимат пари, вероятно от общата селско-стопанска политика. Тя не случайно преходи към а, земеделските стопани, региони и как те ще бъдат финансирани, за да има едно успокояване, че тези пари. Няма да се за тяхна сметка, ма те ще се за нечия сметка. Нали, той, той бюджета не може да се разпъва като пружина, Nice. Сега още два-три акцента, които са изключително важни. Ние чухме а, споменаването на Шенген и чухме много ясно споменаването за това, че България и Румъния трябва да бъдат прияти в а, Шенген. А, това пряко ни засяга. Изненадващо ли е това или напротив, това е последователна политика на Европейската комисия по отношение на приемането ни в Шенген? А, Горан Георгиев. Бих казал, че е последователно и е логично. Всъщност и тук виждаме пак, че основното съпротивление за, за това идва от самите страни членки, в случая последно Австрия и Холандия, докато европейските институции са малко ли повече единодушни за, като тук също има и така някои геополитически фактори, които така трябва да се вземат под предвид, например, възможно ли е да се разглежда страните по-отделно. Uh, то естествено може би е правилно много често, не само за Шенген но и за други неща но там съм, съм, съм, самия материален свят и uh, границите предопределя, че по-скоро трябва да се случи и двете страни да са готови да и да бъдат прияти заедно. Аз исках съмно бързо да се върна към Китай тъй като е много интересна тема. Ние видяхме uh, така да, Китай беше една от темите в речта, като цяло това, което uh, фонд Релян каза, общото тотално се преплита с тази нова стратегия на де така наречена, намаляване на риска, която а, така беше предпочетена пред другата стратегия, която е, е тут малко ли повече тотално отвързване економическо на Европа и САЩ от Китай, което по-скоро не е възможно, а, но, но а, и, Забелязва се така и тук, защото това е малко или повече немската позиция и тя е много проблемна, защото се забелязва противоречи си. Значи Китай, както отбеляза в немската стратегия за Китай, където е точно за намаляване на риска, Китай Хем е най така дълговременен стратегически опонент или враг, дори, Хем е може би един от най-важните економически партньор или партньор за търговия. И, е, да, тя беше супер детайлна, когато описваше какво от Китай е важно да. за производството на полупроводници и на чипове и въобще... Да. И, има такива непрекъснати панель. дилеми, където си противоречим във външната политика и, и това е проблемно и ще, ще дойдат несъмне в нези моменти, в които ще трябва да се избере на коя маса седим и по отношение на Китай, и по отношение на индустриализация срещу човешки права, индустриализация срещу зелена сделка и така нататък. Това са дилеми, на които ние не сме получили все още отговор. Доцент Велева, само да допълни за Шенген, а, всъщност случай с а, недопускането на България и Румъния. Показва пък ограниченията на комисията като институция да бъде геополитически играч. Защото тук има голяма съпротива не на всички, само на две страни от всичките. И въпреки това комисията не може да пробия тази съпротива години наред. Тоест, да, комисията е стигнала напред като геополитически играч, но все още е твърде зависима от позицията дори на една страна членка. И това, което казва колегата за стратегията с китай също е много, как да кажем Урсула Фондерлайн може да си има амбиции да провежда политики с Китай, но какви са отделните национални стратегии спрямо Китай е друг въпрос. Не искам да изпуснем равнопоставеността на половата, защото ние видяхме как председателката на Европейския парламент, Малтийката Роберта Мацола, подаде топката на Урсула Фондерлайн, която все пак е първата жена председател на Еврокомисията. нали така, да. Знаем, че и заради нения избор да е жена-кандидата от България за позицията на български еврокомисар имаме и този позитивен резултат, естествено напълно обоснован вчера. Иляна Иванова е утвърдена като следващият ни еврокомисар. Обаче, Истанбулската конвенция и ангажимента на Евросоюза за борбата домашното насилие. Едно изречение доцент Велева преди да ви пуснем, а ние след кратките новини в 11.30 ще продължим с е, е, Горан Георгиев. Ами, това беше очаквано. А, нали, то е послание. Всъщност а, равенството между половете е съществена част от това, което имаше в документ устойчивост на демокрацията. Нали, всякакъв вид а, изравняване на малцинствени групи. Тя избра, между другото, точно равенството между половете и насилието на жените, вероятно, правяки послание, че Истанбулската конвенция е съществен базисен документ, който влиза в а, рамката на Европейския съюз. Тя директно го спомена какво да. правим са страни като нашата, което казват аминия ние. Стамбулската конвенция ни противоречи на Конституцията. Влизаме ли в трайна а, а, сега, а, а, дилема спрямо основна политика на Евросоюз? Не мисля, а, защото първо тук има една доста голяма как да кажа, има марш или да кажем полена -лен, по за дискреция, както се казва. Mm -hmm. а, защото тук искам да обърна внимание на нещо друго. Комисията много трудно успява да се пласира в области, които са свързани с устойчивост на демокрацията. Тя, инструментариума е ограничен. Тя тук използва цифровизацията и защита на гражданските права, което е ниша. Комисията тук може да се втъкне, но когато в документ става въпрос за устойчивост на демокрацията, комисията какъв инструмент има за да я защити? Единствено, и тя странно за мен не го каза обвързането на фондовете. Uh -huh. Нали, uh -huh. тези санкции. Така че тук има поле за свободно действие, о, зависи от политическите решения на българските правителства. Смея да твърдя за бъдеще. Ще говорим и нататък по тази тема. Много ви благодаря за това, че успяхте да бъдете с нас до този час. Знам, че имате ангажимент след кратките новини в 11.30. Ние ще продължим с Горан Георгиев по основните акценти от ръща за състоянието на Съюза. Чухме yeah, от марияна Велева. и ще се. Радвам да участвате и в следващи наши... Мирела Велева, извинявам се, да участвате и в следващи наши предавания. Продължаваме с първите анализи на речта на председателката на Европейската комисия за състоянието на Европейския съюз. На практика това е последната и реч. Другата година има избори за Европейския парламент. Малко преди студиото, от студиото да излезе доцент Мирела Велева, а, говорихме за това, че а, в а, тази реч на Урсула Фондерлайн чуваме заявка за това, че тя би могла да остане на този пост, т.е. би се кандидатирала най-вероятно. Нещо, което винаги е било част от интригата в евроинституциите, основен така, ключов въпрос и е израз на любопитство наистина. Дали, дали ще видим подобен тип заявка в тази реч или ще видим друго, защото се говореше и, че а, Урсула фон дер Лайн би могла а, да поеме овакан Възстяващия се пост на генерален секретар на НАТО. Използвам възможността да попитам а, Горан Георгиев, който разбира от а, теми като сигурност, включително военна сигурност, военни съюзи, европейски съюз и НАТО. Поне до момента, до който чувахме речта, ние не чухме а, никакво позоваване към Северноатлантическия пакт. Да, наистина чухме. Това е интересно, между другото, особено на фона на нарастващи приказки за нужда от стратегическа автономност на Европа и отделни европейски страни а, спрямо НАТО и САЩ, което, честно казвам, според мен е абсурдно на този етап, но е да, много интересна липсата на споменаване на НАТО. Може все пак да е било споменато по-нататъка, но и според мен това прилича така на предизборна а, реч, може би единственото, което е предизморен реч за комисията или за НАТО, тъй като и за двете върши работа. Все пак Йен Толтенбърг, неговия мандат също приключва и Фон всъщност има шанса да стане и първата така, жена управителка на НАТО. Да. Той, да, да, още повече, че тя има и, а, има и дадености в биографията си, свързани с... А, Министра на отбраната Министр на, на Германия. Министра на отбраната, естествено, да. на Германия. Тоест, .е. не изключвате. И оставането на Валенсия към една подобна позиция от страна на Урсула Фондерлайн, доколкото я разбирам. Да, абсолютно. И тази реч е, натам насочва. Тя е и по-дълга, -по последна реч е, с бикал ниско рискован език, без засягане на прекалено чувствителни теми. Но тук е важно да уточним теми, които не са прекалено чувствителни за главната аудитория. Това са европейските граждани. Как някои от тези неща се чуват? Uh, как се чуват и какво се чува в Африка, например. Uh, важно да белявам, че, че нещо различно чуват хората. Там, особено когато говорим за субсидии и борба с субсидии. Това беше много интересна uh, тема. Тя го казва във връзка с Китай и така ефтин електромобили. Важно е да отбележим, че всъщност едни от най големите субсидии на този свят идват именно от Европейския съюз и те са насочени, например, към замеделското стопанство. Ако отидем в Сенегал, например, там ще видим една скандална история, където да кажем, хуански зеленчуци и плодове се продават на значително по-низки цени от местните зеленчуци и плодове. Има само един начин как това да стане. С огромни субсидии. Няма друг начин. А, продължаваме все още и самата комисия да Кладира, тонове мляко и въобще всякакви млечни продукти. Тонове млечни продукти, защото има огромно производство покрай субсидиите и недостатъчно а, търсене, за да бъде изразходвано то. Т -т -т -т -т -т. трябва да сме наясно с тези неща. Това тези, може би не се обсъжда достатъчно често в, а, в самата Европа, но както, например, Сенегал е много добре наясно с това и е изключителен трън в неговата економика. Говоряки за протекционизъм, е хубаво и да се вглеждаме навътре. Така добро, Просто някои неща, които остават на <м Norse> название. Безпърно това е доста любопитан цен, за който сега нямаме <м. много време. На мен ми се иска а, да погледнем към начина по който чувах драмата с Украина. Много емоционален разказ на Урсула фон Виктория Мелина, украинската писателка, която участваше в разследванията на руските военни престъпления и тя, както припомни председателката на Европейската комисия, беше убита по време на руската атака над Краматорск през юли тази 2023 -та година. Не знаем дали в тази Остат, остатъчна част от речта, и която не излъчихме а, след новините ни в 11. А, дали е имало по-специален акцент върху войната, по-специален акцент върху това, което а, прави Русия, изобщо отношенията Европейски съюз-Русия. Чухме обаче преди това а, директно казване за това, че Европа се е справила с а, скока на цените на енергията и от 300 евро за мегаватчас сега цената е 36 евро за мегаватчас, ако не бъркам в точния цитат, така както го чухме в превода. А, какво мислите за начина, по който а, а, стои темата Украина? в речета на а, Еврокомисията. Да, въпреки, че не успяхме да чуем речта до края и, и изглежда сякаш е, заключението, че ще да е пряко свързано с Украина и това ще да е основни акцент в речета. Но Украина като... Украина, като част от Европейския съюз, разширяване и към Украина, М -м. какво става с разширяването на Западните Балкани? Това не знаем. Така е, не знаем и сега, може би, не трябва да спекулираме дали, но, но все пак се усеща, да е една липса на темата за за уголемяване на Европейския съюз, макар че се така догатва се до там, защото каза Виктория, авторката, пристигайки в Чехия, каза това е Европа което аз го чета като Украина и въобще украинците, техния дом е Европа. Така звучи и Русия, и Русия в речта не, Русия не води просто война срещу Украина. Тя води война срещу свободния свят и правилата, които той установил след втората световна война правилно, бих казал правилно, поставя въпроса това. Е, не, не, не, можем да реално да говорим за мащабна екзистенциална заплака срещу самия Съюз. Също, е това. А, и и тук пак е хубаво да го погледнем в по-мащабен геополитически план, защото приоритета на Европа в момента, е, спорно дали е Русия или Китай, да изглежда покрай а, а, партньорството ни с, с, с, с САЩ в а, НАТО и, и като цяло. Акцента пада много върху Китай, това е правилно, но очевидно Европейския съюз и САЩ имат различни приоритети. Това е съвсем нормално, и географски и културно. А, аз мисля, че ние винаги ще си бъдем партньори, но ако САЩ е основно насочен, така или е, е силно насочен към Китай, към Тихия Океан, което е и правилно, а, Рус... а, Европейския съюз е основно насочен към, към Русия и нататък въпрос е може, може ли Европейския съюз и страните членки да седат на в си и два крака спрямо а, Русия. И, и истината е, че ако погледна а, внимателно поведението на най-важните страни и членки, отговор е силно вероятно, че нещата чаха да изглеждат много различно на нашия континент, ако не беше тази подкрепа от Америка и до известна степен и от Англия. А, а, или иначе казано, а, мисията за геополитическа комисия и въобще за геополитически Европейски съюз е далеч не е довършена. Първо предстои някакво по-голямо събуждане, в което а, ние да можем да действаме като истински независим така геополитически а, играч, който да не чака за всяко нещо, а, наистина, така, за всяко нещо а, американското правителство да го потупа по гърба и да му каже, всичко ще бъде наред, нали? Давай прави такива какви са ти приоритетите. Не е нужда да го чакаме това, но до такава степен сме, стиг... сме свикнали на това, че това е единствения каталитет, лизатор uh... И, и така съвсем последно, много е важно да се замислим как щеяха да изглеждат дискурса и нашите разговори и тази реч, например, ако ситуацията в Украина беше различна, ако се беше случило така както а, Русия и Кремъл са си мисли, че се случва още в първите седмици на войната да падне а, Киев, щяхме да водим съвсем различен разговор а, и, и това, което се е случило, всъщност, че способността на украинските а, войници и армия да, да, да, да се противопоставят и да опазат пък, по-голямата част от страната, всъщност ненадейно скрива някои от огромните грешки във външно политически план, и, и това е проблем. Това скрива ги геополитическите грешки и, и, и търговски и економически, което прави тяхното повтаряне, увеличава шансовете за тяхното повтаряне. Т.е. по някакъв начин украина поема а, удара, mm. който иначе би се стоварил върху Европейския съюз. Точно така и тогава вече ще трябва да си признаем някои тежки истини и, и, и, и трябва да си признаем до каква степен ние сме зависими от, от, от външни аспекти и ние реагираме вместо да задаваме а, така тона. Аз съм, много ви благодаря за това, че сте в студиото с готовност да коментирате наживо почти интегрално а, речта на Урсула Фон Само а, да завършим с така един, един от акцентите. Направили ли ви впечатление поне до там, докъдето чухме речта, т.е. в рамките на този първи час от речта, тя продължи около час и 15 минути. А, на няколко пъти тя спомена България, не само в контекста Шенген. А, другото споменаване беше в контекста бедствия, наводнения, климатични промени. Тя спомена Испания, Гърция, Словения и България. Тук имали нещо очудващо. Наистина реагира там с споменаване на най-засегнатите страни, но пък това е вероятно важно за нас да си даваме сметка, че и възстановяването минава с европейски средства, ако сме в състояние да ги, да ги поемем. Да, важно е споменаването на, на по-малки е, страни членки, включително България, но и други от източна и югоизточната част. А, за мен това е малко ли повече огледално на усещането, че а, гласът на източна Европа трябва и вероятно ще бъде чуван по-силно в а, следващите десетилетия и в самия Европейски съюз, което е от една страна хубаво нещо, Абсолютно. От друга страна, се носи и рискова, защото тук има и така концентрация на, на недемократични на не политически сили, които са насочени така по-авторитарно. Включително и антиевропейски. Антиевропейски, които следват основно две различни, две различни тактики. Едните десни популисти искат да променят Съюза отвътре, т.е. те не искат да излиза. Това, например, с а, поляци, унгарци, там се забелязват тези стратегии. Никъв шанс в Унгария утре да излезе от Съюза. 80% от населението е за. Другата стратегия е на нашите възрожденци, например, но и на альтернатива за, гер... за Германия в Германия и на 10 популисти в Англия излизане. Но, е, хубаво нещо е по-големия глас на Източна Европа, но носи известни рискове. Аз не бих се очудил, ако в следващите десетилетия малко по, да, видим един, една по-различна комисия, един по-различен съюз а, като резултат от това въздействие. Източна Европа е по-консервативна и нейните приоритети са социо М -м. Интересно е това. А, аз ви благодаря за м -м, шанса да разговаряме с вас в студиото на Хоризонт Долват Горан Георгиев, анализатор в програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията с първи експертни анализи а, той и доцент Мирела Валева преди 11.30 на речта на председателката на Европейската комисия Урсула Фондерлайн, която излъчихме пряко.